helburu ba, bueno, nagusia ondarri beharrek aialde euskara erabiltzea. E, Artzaile bezala, azkenen ba, denak dira, Ordo e, aurrak aurreta gazte, helduak, eusskaraz egiteko e, jaria dutenak eta ez zainbeste. Orduan e, hainbat jarduera proposatzen dire baina azpimarratzekoak ere badaude, batzuk. Euskararen egunean... E, Abenduaren hiruan egiten da Mintzodromoa, mitzo, horrek urtean hirunen egintzena, eta ba, orten ondarri bian. Eta Mintzodromoa e, antolatzen da Sare Euskaren bitartez, eta Sare Euskada ba, bueno, egolapur di, bortziria, eta bidazo bat txingudi partzarroaren arteko Sarea e, ba, Euskara sustatzeko sortu zena. Orduan, Sare Euskaren bitartez aurrekurtean urtean egintzen, eta orten ondarri izango da abenduan iruan, eta gero noski e, e, aztimarratzeko baita Euskal Liburu eta Edizko Azuka. Egingo dela e, abenduaren behatzitik amairura arte.